Hodila na sebe krví nasáklou vestu. Se zapínáním se nezdržovala. Musím si s někým promluvit, strčila do dveří na chodbu. Jdeš? Ve dveřích do jídelny jsme se málem srazili se silně rozrušeným kůprem. Páni, vyhrkl mladý lovec, když mě uviděl. Holi vzkazuje, že za ní máte rychle přijít. Kam? Zeptala se Julie. Do sklepá. Mávnul F.A.L. a dal se do běhu. Julie je hned za ním. Neměl jsem nejmenší tušení, co se děje, ale následoval jsem je. Cooper mířil ke schodišti. Několik lovců se zastavilo a ukazovalo na Julii překvapení, že ji vidí živou a navíc běžící. Každého, kdo se s ní snažil promluvit, odbyla mávnutím ruky. Plně se soustředila na cokoliv, co jsme právě dělali. Schody jsme brali po dvou a na úpatí schodiště jsme našli čekající holinu Kestlovou. Šel tudy, ukázala. A tvářil se jako by nic? Asi míří k tunelům, snaží se odsud utéct, odhadovala Julie. Deme! Všichni čtyři jsme spěchali dál do sklepení. Vedle archivu zala ve stěně obří díra. Všude se povalovaly velké popraskané oharky. A po podlaze byla rozházená hlína. Co se tu stalo? Zeptal jsem se. Šogod se proboural přímo do sklepa. Dírou se sem pak nahrnuli nemrtví. Byli pod náma, byli nad náma, byli všude venku. řekla Holly. Tady je zadržel lí. Nemínil dopustit, že by něco poškodilo jeho drahocený knížky. Trip další zastavil u Erlova pokoje. Do každý díry jsme hodili výbušniny a nechali zhroutit zdi. A ty jsi byl se skupinou, co zastavila průlom vedle bezpečnostní centrály, dodala Julie. Cože? Pak mi to došlo. Doppelganger. Tak to byla zač, odvětila. Když se Don zvedla v konferenční místnosti a střelila Erla, zhasla světla a ona v tom zmatku zmizela. Oproč proč by si brala moji podobu? To mám právě v úmyslu zjistit, odpověděla Julie, když trhnutím otevřela dveře kombálu. Nás ostatní zastavila zvednutím ruky. O vene zlato, kam to jdeš? Uslyšel jsem odpověď pronesenou mým hlasem. Aho Julie, jen jsem kontroloval ty dveře. Proč ta zbraň? Ani hnout, vykřikla Julie. Zajistíme je oba. Cooper praskočil dveřmi za ní. Já stuhl, když mě do zátilku dloubla chladná ocelová hlaveně. Holi jen hlas byl naprosto klidný. Zde? Jsem si dost jistá, že jsi to skutečně ty, takže to není nic osobního, ale jestli sebou jen pohneš, ustřelím ti palici, rozumíš mi? Rozumím. Dobře jsem věděl, že z holy je lepší se nehádat. Učil jsem ji střílet a její 45 mířila přímo na moji prodlouženou míchu holi by neváhala. V dveřích se objevil velký chlap. Silné ruce položené na krátce zastřižených vlasech sledovala ho hlaveň Kuprovi F.A.L. S výjimkou toho, že nosil moji zbroj, byl ozbrojený mými zbraněmi a byl o dost čistší, vypadal jako můj zrcadlový obraz. Ke zdi nařídil mu mladší lovec. Klídek mladej. Odvětil duplikát. Opravdu mám takovej hlas? Zeptal jsem se. Sakra, mluvím jako blbec. Doppelgenger se na mě podíval, zdánlivě překvapený, že mě vidí. Co je do hajzlu tohle? Ty keci si můžeš odpustit, Don, odpověděl jsem. Mžouřali na mě moje vlastní malé oči. Není možná. Tohle musí být nějaký trik dočasnosti. Sej mi to, holy. Sklapněte oba dva, nařídila Julie, když vyšla na chodbu. Svojí 1911 měla u boku. Jeden z vás je můj přítel, druhý žrádlo propsy. Uvidíme se v pekle, žrádlo propsy, už klíbil se doplgen. Sakra tohle znělo vážně přesvědčivě. No, jak chceš tohle řešit, zeptala se pomalu holy. Mohli bychom nechat Erla a tě oba očichá a zjistí, jestli nemají různé pachy, navrhla Julie. Cooper se zatvářil zmateně. Zjevně nepatřil k informované třídě. Jo, dojdi pro Erla, ten už bude vědět, souhlasil můj dvojník. O problém je v tom, že tvůj debilní šéf mu do hlavy nasadil démona a Erl teď bojuje o život, odsekl jsem. Julie se zamračila. O nebyla příležitosti to říct. Snažil jsem se mu pomoct, ale prozatím je na to sám. Já osobně si myslím, že skutečné je tenhle. Holi mě poplácala po proč? zeptal jsem se. Protože pravej zet se vždycky drží strategie hnát se dopředu a nechat se mlátit od monster, dokud se neunavěj. Ten druhý je příliš čistej. Julie přikývla. To je dobrá poznámka, ale... Otočila se zpátky ke mně. Jak si věděl, že je to doppelgänger? No v záchodě v kasárnách jsem našel nadspanýho džínouma. Viděl Don, jak se sprchuje po tom, co zabila toho druhého hlídače v bezpečnostní centrále. Přečetl jsem mu myšlenky, než zemřel. Ty si co? Cooper už nechápal vůbec nic. Zaslechl jsem blížící se kroky. A velmi pomalu, aby se holy nelekla, jsem se otočil, snažil jsem se příchozího zahlédnout. Byl to trip následovaný mohutnou postavou, ze které se vyklubal troll Melvin. Co to sakra, řekli jsme já a můj dvojník v dokonalém unizónu. Proč je ta obluda volná a ozbrojená? V jedné ruce držel upilovanou brokovnici Browning BPS. Zdravím, chlapi řekl Trip, ZD a ZD. Nebyl překvapený. Hádám, že jeden z vás je Don. Musel být při střelbě na promoci. Zastavil se a těkal mezi námi pohledem, snažil se nás odhadnout. Víte, tohle je vážně strašidelný. Ach, ach, Melvin pomože. Zasýpal nadšeně tral. Trelové mají skvělý smysly, my cítíme zlý fej. Nemůžeš přece věřit ty věci, namítl dvojník. Dobře, v tomhle musím s monstrum měňavkou souhlasit, přidal jsem se. Nějak mi unikla ta část, kdy se přidal na naší stranu. Do sklepa se probourali nemrtví, stál jsem proti zoufalý přesilé, tak jsem dal Melvinovi rychlou pracovní nabídku. Zachránil mi zadek. Říkejte si, co chcete, ale trolové se v boji šiknou. Melvin, teď lovec monster, prohlásil hrdě Trol. Starý klan tuhej, protože hloupej. Melvin nemá kam jít. Lovci monster jsou teď můj klan. Julie si na nose posunula brýle. Tripe, o tomhle si budeme muset vážně promluvit. Souhlasil si s těma smluvníma a podmínkama, upozornil tryb. Žádný žraní lidí. Melvin stejně lidi nerád. a má radši cukrovinky. Usmál se, odhalil řady zahnívajících zubů. No, lovci monster alespoň nabízeli dobrou zubařskou péči. Melvin pro vás udělá hust. A ty ty, oddělení, můžete Melvin vyplatit v Red Bullech a internetovým připojení. Žádnej spama pod podvody, pokračoval ty. A zakvílel Melvin. Dobře, jak chceš. Julie rezignovaně zavrtěla hlavou. Měla za sebou velmi dlouhý den. No dobře, tak který z nich je pravej Oven? Obří troll se postavil mezi nás, otáčel hlavou sem a tam. Melvinovi nazdry se rozšířili. Ukázal drápatým prstem na mě. Tenhle! Julie, vykřikla imitace. Nesmíš ty věci věřit, je to monstrum. Nech ruce na hlavě. Kupre, vezmi mu zbraně, řekla Julie. Nemůžu uvěřit, že jsi mu na to skočila. Vrčil dvojník, když kůpr zvedal popruh anihilátoru. No tohle je taková hromada. Doppelgänger se nečekaně pohnul. Vrazil obrněný loket Kůprovi do obličeje a rozbil mu v rýle. Narazil lovce na zeď. Doppelgänger se natáhl přes hrudník a vytasil moje kukry. Julie ho klidně střelila do obou nohou. Kulky ke vlarem neprošly, ale i tak do něj udeřili silou klativa. Moje imitace klesla na kolena. Ha-ha-ha! <skrý> Melvin je, je úplně blbý! <skrý> Hýkal troll a pak se přihlouple podíval na svoji dlan, jak se mu odděluje od paže. Gumovitá končetina odpadla na podlahu. Hej! Můj dvojník těžkou čepelí hladce přeseknul Melvinovu paži. Julie ho střelila do ruky, do Plgänger upustil můj nůž. Pak ho pro jistotu střelila i do druhé. Dva prsty odlétly do chodby. Bylo to trochu zneklidňující, jak málo Julie váhala se střelbou na něco, co vypadalo přesně jako já. Měňavec se složil na zem a zíral na svoje čtyři zraněné údy. Protože jsem k němu byl nejblíž, chytil jsem Melvina. Jeho kůže mi klouzala pod rukama. Jsi v pořádku? Bepi monstrum. jak teď bude Melvin datlovat jen s jednou rukou? Chudák Melvin, vzlikal, když klesl na kolena. Jak teď bude hrát video hry? Život je v hajzlu, ne! Opodejte mi někdo škrtidlo, zakřičel jsem. Troll vydával přidušené sípavé zvuky. Smál se mi. <laughs> Sranda, dělám si srandu. Melvin si necháda zejtřka narůst na něco vydržej. Moje kopie se pokoušela vstát. Hlupáci, promluvil mým hlasem. Dočasnost nemůžete zastavit. Věk lidí skončil. Julie k němu přišla a kopla ho přímo do obličeje, spolehlivě ho tím uspala. Odtáhněte ho dovnitř, zjistíme, co ví. Když jsme do Plgängera přivazovali k židli, využil jsem příležitosti a obral ho o svoje věci. No v léci znovu svoji zbroj byl dobrý pocit. Vzal jsem z lékárničky obvaz a zalepil si tvář. Budu s tím muset zajít za Gretchen, ale ona teď nahoře musela ošetřovat vážně zraněné a neměla čas starat se o moje kosmetické problémy. Asi potom zůstane hrozná jizva. Na jizvu od vlkodlaka už jsem si jednou zvykat musel. Věc moc. Teď jsem měl plnou hlavu úplně jiných věcí. Na kůpra už toho bylo moc a měl zlomený nos, který potřeboval spravit, takže se raději vrátil ke svému týmu. Melvin skončil zpátky v celé, kde si regeneroval novou roku. Stejně jsme zatím netušili, co s ním budeme dělat. Ale Trip si za svými sliby stál. Proto ho v nejlepším případě nezastřelíme a v nejhorším mu asi budeme dlužit práci. Strčili jsme do plgengra do vedlejší místnosti, kde nás nemohl slyšet. A já ostatní zasvětil do Erlova stavu a co se stalo během boje o ochranný kámen. Používali jsme Érlovu kancelář, zatímco on ležel na druhé straně trezorových dveří, sám a v křečích bojoval nerovnou bitvu s nějakým stínem od starobilých. Kvůli možnosti, že by mohl ztratit sebekontrolu a změnit se ve jsme se dokonce ani neodvažovali tam s ním někoho nechávat. Měněvec by mohl být klíčem k nalezení houda a pokud ho najdeme dost rychle, Možná díky tomu zachráníme i Erla. Informoval jsem tím tak rychle, jak jen to šlo. Když jsem skončil, Julie mě poplácela po rameni. Toplgenkři dokážou trochu číst myšlenky, proto tak dobře napodobujou a proto taky budou vědět, jak daleko zajdeme, abychom zjistili pravdu. Bude si to s námi hrát, bude se nám to hrabat v hlavách. Tohle je práce pro někoho, kdo ví, co dělá. Erl nemá moc času. S každou vteřinou, co jsme váhali, byl blíž tomu skončit jako Carlos. Já vím, udělej, co budeš moct. Já do najít Bůna nebo Kodyho. Oni už ze skutečných lidí informace získávali, když ještě sloužili farmádě. Pro ně to nebude problém. Nebo pro mýho tátu, pomyslel jsem si. Jemu nikdy nechyběla vůle udělat ošklivé věci. A právě teď jsem si přál, abych dokázal využít, co se mě snažil naučit. Julie už o skvrnách na břiše znovu nemluvila, ne před tripem a holy, i když si oba museli všimnout, v jakém stavu má vestu. Jdu zjistit, jaká je situace a přepočítat lidi. Vrátím se hned, jak to půjde. Hlas měla silný, strach nadspala do krabice a odstrčila stranou, aby se s ním vypořádala později. Erl byl mimo a děda příliš starý, takže celou šou teď musela vést ona. Její lidé ji potřebovali. Bez dalšího slova opustila místnost. Bože, příšerně jsem se o ní bál. Díval jsem se, jak odchází, nechtěl jsem ji ani na okamžik spustit z dohledu, ale Erl na nás poléhal a naším jediným vodítkem byl doppelgänger. Ona nám ve zmatku nahoře zkusí najít pomoc, ale mezi tím bylo na mě, tripovy a holy, abychom si poradili s doppelgängerem přilepeným lepicí páskou k židli ve vedlejší místnosti. Měli bychom vyslechnout ty Torese. Navrhnul jsem, zatímco jsem rozmotával hadici, se kterou jsme umývali Erlovu celu. Neměl jsem ponětí, co dělám, ale mlácení monstra hadicí definitivně byla jedna z možností. Kde je? Zmateně se na sebe podívali. Oba jsme dole zadržovali nemrtvé, ale jeho jsme nikde neviděli, řekl Trip. Předpokládám, že ho odvedl ten druhý federál, Archer. A tohle dobou se to tady bude federála jen hemžit, dodala holy. Doufám, že toho šmejda vzali do vazby a pořádně mu utáhli šrouby. Víš, mě se nikdy nelíbil. Doufal jsem, že mají pravdu. Pokud nám utekl, Celá Majersova stupidní eskapáda byla k ničemu. Neměl jsem teď čas přemýšlet, co s tím udělám, ale Majers si za to, co přivolal na mou rodinu, zasloužil zahrabat do mělkého hrobu. Radši bychom se měli spíšit, Až se federálové doslechnou, co jsme chytili, budou nám ho chtít sebrat. Už jste to někdy dřív dělali? Zeptal se váhavě trik. Všichni jsme věděli, že se to může ošklivě zvrtnout. Kámo, já byla exotická tanečnice. Jak často jsem podle tebe kvůli informacím hmučila měňavce. Odsekla ho Jednou týdně odpověděl jsem. Zvedl jsem hadici. Okamžitě jsem si začal připadat jako blbec raději ji upustil. A no, takhle se na mě nedívej. Já byl účetní. My na lekce waterboardingu taky nechodili, jasný? tryb vypadal trochu nejistě. Možná bychom měli počkat na sema nebo někoho jinýho z těch chlapů. A takový luxus nemáme. Poznal jsem, že na tohle tryb psychicky připravený není. Byl příliš dobrosrdečný, aby se podílel na mučení, dokonce i v naší situaci. Já na druhou stranu právě zastřelil několik skutečných lidí a vůbec jsem si s tím nedělal těžkou hlavu. Vlastně mi to připadalo svým způsobem spravedlivé. Tohle zvládnu. Nasaďte poukrovej obličej. Her na nás poléhá. V jeho hlavě je skutečný démon a bude ho trhat na kusy, pokud s tím něco neuděláme. Nesmíme ho zklamat. Si s náma, chlapé? Trip přikývl rozhodněji, než se cítil. Jo, pojďme na to. Holi! Otfrkla si. Jsem tvrdší než vy dva dohromady. Hromady. O tom nikdo nepochyboval. Může to číst myšlenky, tak nemyslete mě chce. Myslete drsně. Otevřel jsem dveře. Vyrazili jsme vyslechnout monstrum. Na připoutání měňavce k těžké dřevěné židli jsme spotřebovali celou roli pásky. Stáli jsme před ním v řadě. Být trochu chytřejší, asi bych si přinesl velkou lampu nebo tak něco a posvítil tomu do obličeje, jako se to dělalo ve filmech. Tohle je mimo vaší ligu, prohlásil Doppelgänger, stále nosil moji tvář. Na tohle nikdo z vás děcek nemá žaludek. Můj pán vlastní klíče od života a smrti. On prochází stíny mezi světy. Jak si můžete myslet, že ho zradím? Můj bůh je zlostný bůh. To můj taky, odvětil Tryb. Ty jsi baptista, poznamenal. Přesně tak. Trip mě překvapoval. Udělal krok vpřed a praštil stvůru hřbetem dlaně do obličeje. Kde je dočasnost? zakřičel můj přítel. Nopelgengrova hlava se zvrátila nazad, ale už se pomalu vracela. Smál se. Když jsem zuřil, smál jsem se opravdu hrozivě. Není divu, že se mě lidi báli. No tak, Tripe, umíš to líp. Tripe ho udeřil znovu, tentokrát tvrději. Napřáhl pěst k další ráně. Doppelganger se najednou zavlnil a změnil. Transformace byla téměř okamžitá. Teď to byla holi, na koho dopadla Tripova pěst. Vykřikla bolestí. Trip šokovaně uskočil. Falešná holy plakala, pomodřině na tváři stékaly horké slzy. Prosím, neubližuj mi. Trip se znovu napřáhl, ale ruka se mu třásla. Doppelgänger se znovu změnil, tentokrát to byla stará černoška s bílými vlasy. Čo ne? Jak se opovažuješ? Měla silný jamaický přízvuk. Tryb zavřel oči a zaskřípal zuby. Kde je dočasnost? Když oči znovu otevřel, jeho matku nahradila mladá dívka se zrzavými vlasy a pihami. Dělala na něj velké smutné oči. Slíbil jste, že nás ochráníte, pane Jonesy. ale stejně jste zombi nechala, by nás dostali. Měl jste strach? Lhal jste nám? Nedokázal jste nás ochránit? Jistě, vrátil jste se a zachránil ostatní, ale měl jste příliš velký strach, abyste zachránil i mě. Nenávidím vás. Já, je mi to líto. Trip ustupoval od měňavce. To stačí, řekl jsem. Tripe, to je v pořádku. Promiňte. Trip si otřel oči a opustil místnost. Zavřel za sebou dveře. Podíval jsem se na holi. Opírala se o zeď netečná a chladná. Doplgenger ke mně otočil dívčí tvář, ale promluvil mým hlubokým hlasem. Tvůj přítel má měkké srdce. Vsadím se, že by to byla lahůdka. Jsi na řadě, oznámila mi holy. Doplgenger si mě chvíli prohlížel. Jeho přeměna byla tak rychlá, až se málem nevěřil svým očím. Na okamžik jeho tvář povadla, skoro se rozpustila a pak tu seděl někdo jiný. Vystupování, mluvení, dokonce i velikost. Bývalo by mě to ohromilo, nebýt to tak nechutné. Julie Shacklefordová ke mně vystrašeně vzhlédla, když jsem k ní šel. Neubližuj mi, Owen, prosím. Ne, tohle není ona. Nezastavil jsem se. Chystám se zjistit, jak ti jde ublížit. A pak ti budu ublížovat, dokud nám neřekneš přesně to, co chceme slyšet, prohlásil jsem. Opakoval jsem ta slova i ve své mysli. Slabost jsem si nemohl dovolit. Velmi dobře, lovče, zatvrd svý srdce, řekla falešná Julie. Pak moje děvče zmizelo nahrazené otcem. Vždycky se byl tak slabý, tak měkej. Rád vidím, že se pochlapil. Dělej s ochu, ukaž mi, co umíš. Zbalil jsem prsty do pěsti a udeřil do Plgengra do obličeje. Celé tělo se mi při tom nárazu roztřáslo. To je správný přístup, ochu, smálo se to hlasem mého otce. A pak byl pryč a na jeho místě se objevil Mordechaj Birejka, starý a křehký. Chlapče, co děláš? Proč mi obližuješ. To není on. Mordecha je mrtvý. Chytrej se chlapče. Ale pešnej. A pícha oblíží každému, koho miluješ. Tohle nefunguje, vyprskl jsem. Pak to byla znovu Julie. To taky nemá. Já si jen chci užít škody, co pácháš na svý duši. Zbyj svou ženu, lovče, do toho. tímhle se já bavím. Pak změnil podobu v malou dívku. Auvene, nedovolím, aby mi ublížili, nedovolím, aby mě odvedli, znovu ne. Zarazil jsem se, neměl jsem ani ponětí, kdo to je. Mohlo jí být sedm nebo osm, tmavé vlasy stažené do ohonu a modré oči. No tohle má být jako zkouška, jestli jsem ochotnej tlouc malí děti, Holčička přestala plakat. Ty si mě nepamatuješ? zeptala se nevěřícně. Musel to být trik. To dítě jsem nikdy dřív nevytěl. Holka se zahyněla. Ty si mě vážně nepamatuješ? Ty vyvolený, kdo umí číst ve vzpomínkách ostatních, si uzamknul svoje vlastní. Jaká ironie. Tolik moci ale příliš blbej, aby ji uměl využít. Posmívala se holka. Minulost, budoucnost, pro vás ubohý savce je to všecko tak lineární. A kdo teda máš být? Zeptal jsem se. Vycítilo to moje váhání. Podle všeho je to tajemství, tvoje smůla. Je to vážně smutná historka. Zede, pozvala se holi. Hraje si to s tebou, ustup. Já to zvládnu, okřikl jsem ji. Ustup. Dobře. Nasupeně jsem se stáhnul. Tohle pitomý monstrum už mě vážně štvalo. Holi se postavila před do Hlčička Holčička si teď prohlížela ji. Teď ty? Ty jsi nebezpečná, řekla. Ty seš drsná, nehraješ to. Máš v sobě dvě poloviny člověče. Spalující žár a mrazivý chlad. A někde uprostřed umírá nevinnost. Lahutka. Umíš číst myšlenky? zeptala se holy. Jasně, že umím, dvě odvětila. Z doppelgängra se stala starší žena s řídnoucími vlasy a zarudlou tváří silné alkoholičky. Ty nikdy nic nedokážeš. Jsi jako svoje máma, Coura. Jako děvka nic moc. Holí umlčela seknutím hřbetem ruky do krku. Stvůra kašlala a sípala, napínala se proti lepicí pásce jako stařec s infarktem. Budeš se muset snažit víc? řekla Holly. Viděla jsem epizody doktora Fila, co ze mě vymáčkly víc emocí než tohle. Doppelganger se znovu změnil, stal jsem mladou ženou. Těžko říct, jak vypadala, protože každý kousek jejího těla pokrývala krev a špína. Holly, ty děvko, nechala jsi mě samotnou v jámě. Vůli tobě se mrtvá. Moje parťačka si odfrkla. S tím už jsem se srovnala, šéfe. Cindy umřela, protože to vzdala. Zabili ji upíři. Já to nevzdala. Tohle má ve mně vzbudit vinu? Vinu? To by mělo. Měla si mě vzít sebou, děvka. Doppelganger se začal zmítat, nadával a hystericky ječel. Holly se otočila a pokrčila na mě rameny. Tak se vrátila ke stvůře, v pomalém kruhu židly obešla, studovala zrcadlový obraz někoho, kdo s ní zjevně sdílel vězení v krmíci jámě upíru. Myslím, že na to jdeme úplně špatně, řekla pomalu. Stvůra dál proklínala. V tuhle chvíli už jsem nedokázal poznat, jestli je strach hraný nebo upřímný. Holi se před gangrem zastavil a vytáhla zavírací nůž. Benchmate se s cvaknutím otevřel. Dovol mi otestovat jednu teorii. Stvůra sebou trhla a snažila se odtáhnout. Zůstaň v klidu, nebo to vážně podělám. Pomalu zabořila čepel do měňavcovi tváře. Z rány začala vytékat průzračná kapalina. Žena ječela. Instinktivně jsem se odvrátil. Jako odustal. Riskoval jsem rychlý pohled. Holi zvedla mokrý nůž. Jo, přesně jak jsem se myslela. Káň ve spot je měkká, pružná, jako ty prsty, co ustřelila Julie. Holité věci vyřízla kus obličeje. Maso pod ním mělo konzistenci těsta, krku stékala viskozní šťáva. Och, chuťovka! Doplgenkr zasyčel. Myslíš si, že jsi chytrá? Jo, jo, to si myslím, odvětila Holi. Víš já toho moc o fungování tvé biologie nevím, ale teď jsem tady něco jako lékařský profík, takže se s tebe chystám odřezávat kousky, dokud nenajdu něco důležitýho. Vrátilo se to do podoby, kterou to mělo povětšinu pobytu na základně. Nováček Don. Mladá žena se tvářila vyděšeně. Prosím, prosím, neubližuj mi. A nedovolí, aby mi ublížila. Ublížit ti? V bezpečnostní centrále si zabila byliho tenera. Podřízla si mu krk. Umožnila si útok, který nástal v kolik mrtvejch a zraněných lovců. Snažila se zavraždit mýho šéfa. Holi se zlomyslně usmála. Oblížit ti. Dán, ty umíš číst moje myšlenky. Takže chci, aby si zpřečetla, na co myslím právě teď. Holi zavřela oči. Stvůra sebou škubla. Holín úsmiv mě děsil. Myslíš, že to bude bolet? Dobře, dobře. Don mrkla a její oči byly najednou jako křišťálové koule. Celý obličej ochabnul, barva se vytratila, rysy se vyhladily, zůstala jen hladká hmota v místě, kde bývala hlava. Vlasy se stáhly dovnitř. Sledovaly nás oči podobné ledovým kostkám. Nemělo to ani ústa, jen rýhu v těstovité hmotě. Prohnula se dovnitř, když to promluvilo dolněným hlasem. Takže ty chceš vidět, co jsem ve skutečnosti zač? Co to sakra! Zamumlal jsem. Bylo to něco jako, no já nevím, těstovitá a sexuální humanoidní hrouda. Úplně bledá a vlhká. Zdálo se, že se to trochu propadá do sebe, Jakoby se to k dosažení správných lidských proporcí muselo natahovat. Prsty vyčnívající spod pásky byly krátké bílé párečky. Vypadaly jako červy, jen je zakončoval tvrdý žlutý hrad. Už jste spokojený. Hlas byl naprosto bezvýrazný. Bez tónu, bez přízvuku, ani mužský, ani ženský. Jo, ta je mnohem lepší, vydechla holí. A možná by se směl radši vrátit ke královně krásy, navrhl jsem. Jak mohl tenhle vetřalec projít ochranou? Zatraceně vždyť si sem pro mě přišel Pillsbury Dowboy. Strč si to někam, člověče. Zasyčal doppelgänger, ve tváři se mu objedly bublinky. Jedno křišťálové oko se natočilo mým směrem a vyboulilo se z knedlíkové hlavy. Úplně nezávislé na druhém. Vaše ochrana pro mě nic neznamená. Já se narodil na zemi. Je nás tu víc, než bys čekal. Jsme všude. Připravujeme cestu pro velkolepý a neodvrtitelný návrat. Sklapni gomákou! Umlčela ho holy přitisknutím nože na hrud. Kde je skutečná dón? Mrtvá nahrazená krátce po tom, co jí Herbinger a shekelfordová nabídly práci. Tou dobou jsme o tomhle ještě ani nevěděli. bylo to okemým směrem. Měl jsem být pozorovatel. Velekněz věřil, že lovci monster by mohli v budoucnu ohrozit jeho plány. Přistoupil jsem k němu. Kde je Velekněz? Kde je hůd? Stvůra se otřásla smíchem. Ten zvuk naprosto postrádal emoce. <laughs> Jest tvým bratrem. Cože? Holly a já jsme si vyměnili pohled. Při prvním útoku jsem se schoval. Můj atentát na Herbinžra nevyšel, tak jsem čekal na příležitost odčinit chybu. Nechtěl jsem se vrátit do povzneseného řádu s hanbou. Vycítil jsem přítomnost Akolity jménem Torres. Osvobodil jsem ho. Ve své moudrosti mi navrhl, abych přijal tvoji podobu a zkusil se dostat k některému z tvých milovaných. Torres to v řádu dotáhne daleko. Našel jsem tvýho bratra a požádal ho, aby se mnou šel do sklepa. Torres ho odvedl do tunelu. Teď už jsou pryč, určitě už se shledali s veleknězem. Zavrávoral jsem v šoku. Mož? Byl pryč. Dokázal jsem si představit, jak ho ta věc odvádí pryč. Mož tomu musel věřit. Myslel se, že jsem to já. Ani by ho nenapadl opak. Musela to být lež. Mož byl stále nahoře. Ty parchante, nevěřím ti. Věř mi, ty holá opice. Jsem si jistý, že tě brzy kontaktuje. Já se sem vrátil, abych zkusil dokončit práci. Chystal jsem se neutralizovat Herbinčera. Když jsem zjistil, že velekněz už si to s ním vyřídil, utekl jsem. Pak jste mě chytili vy. Říkal pravdu. Muž byl pryč. Unesli mi bratra. Vstek mi zatemnil zrak. Moje bota narazila do doplněkrovi hrdy. Převrátil se, tvrdě dopadl na podlahu. Bronikavě zakvičel. Kopnul jsem ho znovu, opěrka židle narazila na betonovou zeď. Kde je? Zvedl jsem nohu a dopnul na něj znovu a znovu. Byl jako houba, ale uvnitř prasklo něco tvrdého. Kde je můj bracha? Zede, křičela Holly. Uklidni se, nevíme, kolik toho tahle věc dokáže sníst. Kde je hůd? Náraz boty s ocelovou špičkou smítnul s doppelgängerem po podlaze. Znovu jsem ho nakopnul. Holi mě chytila za popruhy na vestě a marně se mě snažila odtáhnout. Přestáň! Zastavil jsem se pěsti pevně zaťaté, stěžka těžka jsem dýchal, viděl rudě. Přecházel jsem sem a tam vydechoval nosem horký vzduch. Ta věc měla mého bratra. Na podlaze ležící doppelgänger se naposledy zasmál. Táhněte, kojíc svoje teplokrevný mláďata špinavý savci, zasičel. Moje práce je u konce. Zachrčel a vyvalené oči povadly. Rozevřel jsem pěstí a podíval se na holi. Šokovaně mi pohled oplácela. Já to zabil, Okrčila rameny. Do hajzlu, co teď budeme dělat? Očekávané odpovědi jsem se nedočkal, protože se rozletěly dveře a v nich stál sem Haven. Trip dorazil hned za ním. Máme problém, řekl rychle hřmotný lovec. Zdálo se, že si mrtvoli těstovitého monstra na podlaze ani nevšiml. Oproti, promiň se mé, myslím, že jsem to zapil. A jsem se. A to nejde, několik kultistů přežilo. Přeskupili zbývající nemrtví. Ale to nedávalo smysl. Se znovu zapojeným štítem se nás nemohli ani dotknout. Tryp vyloženě panikařil. Oni zapálili vesnici orků. Kapitola 18. Zadu roh. Zvuk se rozléhal po základně žalostné kvílení přicházející od Skypyho vesnice. Nad kopci vycházelo slunce a nad nedalekým lesem stoupal hustý kouř. Vyskočil jsem na korbu čekajícího pick-upu. Tryb holy a sem byly hned za mnou. Plácnul jsem dlaněmi o kabinu řidiče a zakřičel děť, ječ. Pick up vyrazil ku předu málem nás chodil. Uháněli jsme po rudé hlině, první paprsky úsvitu nás proměnily v dlouhé stíny. Ve vzduchu se vznášel prach od aut, co vyrazila chvíli před námi. Zíral jsem na společníky. Všichni tři vypadali jako v šoku. Útok na nás byl jedna věc, ale napadnout orky. Ve vesnici byly děti. Poskakovali jsme po úzké lesní cestě. Museli jsme se sklonit kvůli šlehajícím větvím. Sem mi opětoval pohled. o pár z nás vyrazilo hned, jak jsme uslyšeli válečný rohy. Skypy a jejich válečníci nebyli doma. Pomáhali u nás. Zákežní sparchantělí skurvenci! Vsteky jsem praštil pěstí do boku pikapu. Kmen žil slovci celé roky. Mohli se usadit uvnitř základny, kde by je ochránil štít. Ale oni se v blízkosti lidí necítili dobře, natož aby žili mezi jejich zdmi. Jejich národ perzekuovali celé generace, a přestože se považovali za součást našeho klanu, dávali přednost odloučení. Jen chtěli mít svůj klid. Vzduch páchl o kouři. Vesnice orků byla kruh jednoduchých prefabrikovaných domů ozdobených parohy s lepkami a pery. Tady Skypyho lidé žili pod ochraným deštníkem adoptivního klanu, lovců monster. Přišli jako uprchlíci a Herbinger se jich ujal. Daroval jim bezpečný domov ve světě, který v nich viděl jen šílence a monstra. Mnohokrát jsem tu byl, jedl jejich jídlo, pil jejich pití, hrál si s jejich dětmi a poslouchal jejich hudbu. Bývalo to místo míňru. Už ne. Řidič pikapu na brzdy, hned tak jsme věli na mítinu. Seskočil jsem dřív, než se auto úplně zastavilo. Anihilátor připravený vychrlit pomstu. Dřevěné domky hořely, praskající plameny pohlcovaly vše, co jim stálo v cestě. U mých nohou ležela mrtvola obrovského vrka vybrženého ocelovými drápy. Lovci se rozptýlili kolem domů. Poblíž chatrčí ležela další těla, většinou hůdovy automatony, protože i orkské ženy a děti věděli, jak se bránit, ale některá zhroucená těla byla drbná a oblečená celá v černém. Jaká je situace, zakřičel jsem. Přišel k nám lovec, tak umazaný sazí a krve, že jsem ho vůbec nepoznával. nemrtví jsme zničili, hrstka kultistů tekla do lesa. Poslal jsem za nima pár chlapů. Ztráty! Na jeho menovce stálo Southander. Já, já nevím, kolik lidí tady šlo, ale vypadá to, že většina utekla do lesa. Ale někteří zůstali a zkoušeli bojovat. Pysou, jsou... Lovec světu nedokázal dokončit. Na paži měl nášivku týmu Jutach, vlkodlaka z pistolí. Slyšel jsem, že i náš Jutašský tým měl orkského dobrovolníka, který vyrůstal právě v téhle vesnici. Nemůžu tomu věřit. Mohli tady bydlet asi tak dva tucty děcek, pověděl nám pomalu trip. Vrávoral jsem k tělům. Ostatní lovci usekávali hlavy nemrtvým a hledali přeživší. Zatím žádné nenašli. Kouř mě pálil v očích, po tvářích mi stékaly nedobrovolné slzy. Tohle je moje vina. Do vesnice se vřítil vrk s jezdcem. Černě oděná postava se skočila ze zvířecího hřbetu a rozběhla se k tělům, zakopla a upadla vedle jednoho z nich. Ork se doplazil k malému posekanému tělíčku a zvedl ho v náručí. Strápeně zavil. Byl to masakr. Přeživší, zakřičela lovkyně na opačné straně mítiny. V náručí nesla drobné tělo. Holi, která se vypracovala na obstojnou medičku, běžela pomoct. Bezmocně jsem sledoval, jak kolem nohy mladého orka utahuje škrtidlo. Chodidlo prostě chybělo. Sebralo mě to tak moc, že jsem si chvíli ani neuvědomoval, že se snažím pomáhat. Někdo mi do rukou vrazil 20-litrový kýbl. Pokoušeli jsme se s využitím orkské studně uhasit plameny. Otupěle jsem do ohně lil jeden kýbl za druhým. zoufale jsem se snažil něco dělat. Válečníci a, a léčitelky, co odjeli pomáhat na základnu, se vraceli, všichni v různých stádiích zoufalství, vzteku a smutku. Skypy okamžitě začal štěkat rozkazy v jejich hrdelním jazyce a ostatní je rychle plnili, rozptýlili se mezi stromy a hledali další přeživší. Byli to prostí lidé, stateční, dobří, silní, laskaví. Tohle si nezasloužili. Tohle by si nezasloužil nikdo. Výkřik, když se někdo objevil mezi stromy. Jeden z vrků zachytil pach a našel pár uprchlých orků. Z lesa vyšla postava, mávala na nás a já v ní poznal ženu jen díky její burce. Za ní se objevila skupinka malých zavalitých dětí. Některé ztratily masky, po zelených tvářích se jim koulely slzy. Byly vyděšené a rozcuchané, šaty měly od útěku mezi stromy špinavé a potrhané. Skypy se k ní rozběhl a sevřel ji v náručí. Jedna z jeho žen odvedla většinu dětí do bezpečí. Tři se oddělili od skupinky a chytili Skypy ho za nohy. Vychrstl jsem další kýbl na doutnající popel. Oheň jsme dostali pod kontrolu, ale pro si pišnou vesnici už bylo pozdě. Moje zranění byla jen tupým brněním na pozadí bolesti mé duše. Můj bratr zmizel, Julie byla prokletá, Erl umíral, skipy ho lidi zdecimovali. A to však kvůli misi jednoho fanatika. To vše kvůli mně. Jsem mě chytil za paži a ukázal na silnici. Jedou sem federálové. Horkové už si toho vytrpěli dost, Udržím ty sráče mimo moje snici. jsem si a zahodil k belík na zem. Na mítinu zatáčel černý suburban a já mu vyrazil fustrety. Poslední věc, kterou ti lidé potřebovali, byla přítomnost zosobnění toho, čeho se děsili. Vlády. Dveře spolujezce se otevřely a vystoupil agent Majers. Potřeboval jsem každý kousek sebe kontroly, abych z ramene nestrhl anihilátora a nenapumpoval mu doxých tu dávku braku. Pité, co se ta tady stalo? Otoč to vrať se na základnu, nařídil jsem mu Hned. Z poza volantu vylezl áršer, očividně šokovaný okolním masakrem. Majer zíral na mě. Základnu mají napovel moje muži. Tahle je oficiální vyšetřování a já potřebuju vědět, co se vypadni. Zařval jsem mu přímo do obličeje. Tobě to nedochází. Ty tyhle lidi děsíš a oni právě teď mají na práci mnohem důležitější věci. Ostup, řekl Majers, nebezpečně přimhouřil oči. Ne, to ty by se směl klidit. Odstrčil jsem ho na suburban. Majer se šokovalo, že jsem se na něj odvážil vstáhnout ruku. Důkazem byly dva černé uhelné obtisky na košili jeho levného obleku. Já už s ustupováním skončil, ty sráči! Aršerovi ruka sklouzla ke zbrani. Sem si odkašlal a když se hubený agent ohlédl přes rameno, uviděl velkého lovce, jak tam stojí 45-70 rukou. Nechme ty dva, to spolu vyříkají. Chápeš, jak to myslí, mladý. Archer pomalu přikývl a pustil svůj syk. Majers se pokusil oklepat popel z obleku. Nepovedlo se. Chápu, že máš stek, ale dotkni se mě ještě jednou a postarám se, že z vězení už nevylezeš. Rozumíš tomu? Ukázal jsem palcem na truchlící orky. Tohle je tvoje chyba. Vzal si svůj průser a přehodil ho na nás, ty zbabělče. Lhal si nám, využil si nás. Třásl jsem se v steky. Znovu jsem ho strčil. Majers narazil do suburbanu, při nárazu sebou trhnul. Torez, zasranej který kterýho si jsem přivedl, ty, unesl mýho bráchu. Mýho bráchu, ty. Navzdory sešlému zemníšku uměl Majers překvapivě rychle tasit. Od bradou se mi objevila hlaveň jeho revolveru. Sthnul jsem, natáhl kohoutek. Uklidni se. Hlaveň na kůži studila. Funěl jsem, nosní dírky se mi při každém nádechu rozšiřovaly, jak jsem uvažoval, že mu vytrhnu zbraň a na místě ho zabiju. Tvrdý pohled v Majersových očích naznačoval, že bych selhal. Velmi dobře mě poslouchej, pité. Tahle není hra. Myslíš si, že jsem tohle chtěl? Myslíš si, že jsem chtěl, aby ta stvoření nebo tvoje rodina přišly k úhoně nebo aby lovci přišli o lidi? Samozřejmě, že ne. Ale tady jde o něco většího, většího než ty, většího než já. Nemáš ani tušení, jak těžký rozhodnutí musím dělat. Až na to, že když se rozhodneš blbě, nejsi to ty, kdo za to platí. Vyřídím to agence hercegové a svým mužům, co zemřeli v amfiteátru. Pomalu mi od krku odtáhl smysln dvesn Bedlivě nás sledoval Davorkou. Nepochyboval jsem, že kdyby mě teď Majers zastřelil, utrhali by mu ruce i nohy a on to věděl taky. Opatrně zamáčkl kohoutek. Necháme ta vaše drahocená o osemltět. Já vím, že jsem pro ně něco jako strešek. Projdeme se, pitě. Myslím, že potřebuješ pochopit, co je tady v sázce. S Majersem jsme se zastavili na okraji mítiny. Bylo tu větší ticho, ale lamentování kmene jsem slyšel i tak. Zužil jsem. Majers zastrčil revolver do pouzdra a vytáhl cigarety. Jednu mi nabídl. Potlačil jsem nutkání promáčknout molebku a zavrtěl jsem hlavou. Snažím se přestat, vysvětloval, když se zapaloval cigaretu. Ironie. Tak kvůli práci s Erlem jsem si na tyhle pitomí cigára navyknul. Starý, dobrý časy. Majer se zasmál. Vypadá to, že se nás vrátili strašit. Takže víš o hůdovi... Franks mě informoval. Pomalu zavrtěl hlavou. Nemůžu tomu uvěřit. No, radši by měl. Ne, tohle není možný. Marty Hood byl dobrý chlap. Cítil jsem zděšení v jeho hlase. Jeho mysl tu pravdu nedokázala plně přejmout. Byl to můj přítel. Neměl nic společného s tím levůcem kultu. Dočasnost jsou brtální a výkonní psychopati. Při dosahování svých cílů se nezastaví před ničím. A tak proč si na mě nasadil jednoho z jejich akolitů? Pokrčila rameny. Viděl jsem příležitost a využil jsem ji. Agentku Petr Snovou mohla prodat jen hrstka mých lidí. Jejich vyšetřování nepřineslo nic, Kdybych je začal vyslíchat přímo, zjistili by, že po nich jdu a my bychom ztratili příležitost. Ale já věděl, že nedokáží odolat šanci si na tebe vystřelit. byl rukou k mítině, jen jsem nečekal až takhle silnou reakci. Založil jsem ruce na hrudi. Každá bunka v mém těle ho toužila zavraždit. Oprostě si čekal, že mě sejmou. Neplný útok. Správně. Souhlasil s kamenou tváří Majers. Nedívej se na mě tak. Ty bys udělal to samý. Ne, já mám pořád duši. Majers upustil cigaretu a zamáčkol je patou do země. Když ti osebně zavolá prezident, že se máš postarat o smrtící kult. Ať to stojí, co to stojí. Tvoj pohled na věc se trochu změní. Dočasnost chystá něco velkýho. Něco zničujícího říkají tomu Armonep. My ani nevíme, co to je, asi nějaká tajná zbraň, ale blíží se to. Všechny naše informace naznačují, že půjde o událost na úrovni masového vymírání. Víš, co to znamená? Pokrčil jsem rameny. Znělo to dost zle. Puf, hotovo. S lidstvem je konec. Dopadneme jako dinosauri. Já jsem osobně zodpovědný za obranu své země a na dveře mi klepou ty nejhorší lowercraftovské noční můry. Duše, ty tvrdí, že nemám duši. To je luxus pro lidi, co nemají moji zodpovědnost. Duši mají lidi, co žijou na předměstí, vozí děcko na fotbal a venčí psi. Já se je dovolit nemůžu. Další křik z vesnice, jak se lovci vraceli s novými přeživšími. Co uděláš s mým bratrem? Moje moži teď vyslýchají kultisty, co přežili. Další týmy rozebírají kamiony a nemrtví a hledají forenzní důkazy. Všechen ten materiál musí od někud pocházet. Máme přístup k nejlepším spravodajským databázím na světě. ta přepiskla! Nemůžeš zorganizovat takhle velkou operaci a nezanechat důkazy. My je určitě najdeme. To jsem slyšet nechtěl. Já chtěl okamžité výsledky. Tou dobou už bude Erl mrtvej. A mož taky. Je mi jich líto vážně, ale já dělám vše, co můžu. Můžu ti slíbit jedno. Postaráme se, aby se těm lidem dostalo spravedlivého trestu. Spravedlnost nestačí, Náhlý rozruch v orkské vesnici. Z lesa vyšla skupinka lovců, táhli sebou pár kultistů v robách. Majers natáhl krk. Dobře, další adepti na výslech. Vězni byly tři, černé roby měly potrhané a odbláta. Jeden z nich byl zjevně raněný. Lovci ustoupili přicházejícím orkům. Jeden z nich měl na zádech dva skřížené meče. Okamžitě jsem v něm poznal Edvarda. Blízkla se jedna z pochvy ta žená čepel a Ed s jasným cílem pokračoval ke kultistům. O jestli je chceš vyslechnout, měl by si spospíšit, navrhl jsem. Edward vypadal, že se je chystá naporcovat na tatarák. Stojte, hned toho nechte, zakřičel Majers a rozběhl se k vesnici. Zastavte toho orka. Edward ho buď neslyšel, nebo mu to bylo jedno. Meč zasvištěl vzduchem a jeden muž klesl ve spršce krve. Edward byl super výkonný stroj na zabíjení, ale to dnes jeho cílem nebylo. Kultista klesl na kolena. Jedna paže mu chyběla v rameni. Začal ječet a Edward mu usekl i druhou. Potřebuju je živý. Ed ho ignoroval. Zabodl Čepel do ve dalšího kultisty. Tihle muži ublížili jeho kmeni a on byl jejich nejlepší válečník a nejvhodnější popravčí. Lovci to chápali a nestáli mu v cestě. Mně to ale moše zpátky nevrátí. Edova ocel projela kostí, trhnul jsem sem a tam, neši proce vytáhl. Kultista se zhroutil. Skypy, zastav ho, zakřičel jsem. Skypy obrýlená hlava jednou kývla na souhlas. Zvedl ruku v rukavici a et okamžitě poslechl, naprosto znehybněl, hrd meče jen centimetry od nosu posledního kultisty. Ať je dobrý důvat, zavrčel Skypy. Dorazil jsem k ním o vteřinku později. Majer zváhal přiblížit se ke Edwardovi, který tu stál jako socha, Jeden nehybný meč před kultistovým obličejem. Ten rukou omdlel v jezeře krve. Další měl na šesti místech otevřené břicho. Stále ječel a v nejbližší době asi přestat nemínil. Majers oslovil posledního zraněného muže. Pověz mi, kde najdu velekněze, jinak tě předám těm stvůhrám. Byl to mladík, co vypadal více jako člen univerzitního bratrstva než kultista. Jeho oči nervózně těkaly mezi umírajícími společníky, nehybnými tvářemi lovců a kruhem maskovaných orků. Zjevně k smrti vyděšený za koktel. Já. Já. Můžu. Ada. No, můžeš! pronesl skipy mezi výkřiky umírajícího muže. Náčelník orků se podíval na vyvrhnutého kultistu. Jeho křik ho znechucoval. O meč zlýho muže! Edward zareagoval okamžitě. Jeho meč se snesl dolů a hladce oddělil hlavu těla, odkutálela se stranou. Čepel se i hned vrátila před nos mladého kultisty. Skip sklonil zrak ke škubajícímu se tělu. Nemyslel jsem zabít, exercerc, větu dokončil v jejich nesrozumitelném jazyce. Ed pokrčil rameny, jako by říkal vups. Tenhle chlap bral vše do slova. Dobře, je, je, je, jen mi neubližujte, jen mě neubližujte, vyhrkl kultista. Mluv, zakřičel na něj Majers, kde je? Když vám to řeknu, tak nebude lovit, Nemůžete ho zastavit, on prochází střídy, patří mu noc. Můžeme tě ochránit, prohlásil klidně starší agent. Zastupuje vladu. Máme místa, kam se ani on nedostane. Náznak naděje. Opravdu máte? Ano, odpověděl konejšivým hlasem Majers. Ty pomůžeš mě, já pomůžu tobě. Jak se jmenuješ, Synko? Majers byl Slyzoun, ale zase měl spoustu zkušeností s hraním hodného poldy vedle Franksova zlého. Kultista byl vyděšený. Trochu zašelhal, jak očima sledoval čepel meče. Čát! Jmenuju se Čát. Nevěděl jsem, do čeho jsem se zapletl. Musíte mi věřit. Jeden chlápek mi pověděl o církvi a spoustě hustých věcí a že když udělám, co mi řeknou, nikdy neumřu. A já to viděl na vlastní oči. Musíte mi věřit. Já jen chtěl mít moc. Ale pak začaly dělat ty šílenosti. Z velekně mám hrůzu, tak jsem poslouchal dál. Nikdy jsem nechtěl nikomu ublížit. Skippy zavrtěl hlavou. Měl jsem vážně obavy, že bez ohledu na to, co mu Majers nasliboval, čat z vesnice živý neodejde. Skoro jsem ho litoval. Byl asi mladší než já, neskušený, pitomý a zapletl se do něčeho, co mu přerostlo přes hlavu. Všiml jsem si, že má přívěšek s hlavonožcem, menší verzi toho, co nosil hůd. Možná to bylo jen světlem, ale připadal mi sliský a živý. Majers pokračoval, snažil se vypadat co nejneškodněji, což o něm dost prozrazovalo. Já to chápu, čadé dávám ti slovo, řekni mi, kde je, já ti zařídím ochranou vazbu, slibuji. Dá to. Čat vypadal, že se rozbrečí. Dobře, zlomený pokýval hlavou. Sledovat Edwarda, jak seká jeho parťáky na kusy, asi zabralo. Povím vám všechno, co vím. Zluboka se nadechl a otřel si rukávem nos že jedno místo na novém. Čat najednou vypadal zmateně. Chytil se za krk. Řetěz talismanu s hlavonožcem se zmenšoval. Přívěšek, strhněte mu ho, zakřičel jsem. Čad zavrávoral, snažil se dostat prsty pod řetízek. Popadl jsem kultistu za krk a pokoušel se řetěz chytit, ale proklouzil mi mezi prsty. Čat upadl, vyvalil oči, kůže mu modrala. Křečevitě sebou trhal, mozek měl odříznutý od kyslíku. Řetěz projel masem na krku jako struna od pijána. Sakra! Dál se to utahovalo. Hlavonožec jakoby splaskával a umíral. O pár vteřin později svíjení ustalo. Čadovy svaly se napnuli poslední křečí a byl konec.